svatého evangeliya podle marka Ježíš řekl zástupům Boží království je podobné člověku který zaseje do země semeno ať spí nebo je vzhůru vednají v noci semeno klíčí a roste on ani neví jak země sama od sebe přináší plody napřed stéblo potom klas pak zralé zrno v klasu když pak se ukáže zralý plod Hned člověk vezme srp, protože nastal jižně. Řekl také, k čemu přirovnáme boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko. Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi. Ale když je zase to vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny, vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu. Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal Boží slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k ním nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval. Slyšeli jsme slovo Boží. Milovaný dnešní den, jak jsem už zmínil, máme první pátek měsíce, je pro nás příležitostí uctívat Ježíšovo srdce, načerpat sílu pro náš další život, ale také slavení Eucharisty a naslouchání Božímu slovu je pro nás příležitostí dovolit, aby to Boží slovo bylo jak zase to do našeho nitra, tak také mu dovolíme, aby začalo růst nebo Přinášet ovoce plody v životě každého z nás. A tak často slyšíme, nebo nejraději dá se říci Ježíš mluví o tom, jak roste Boží království. Mohli bychom listovat v evangeliích a další a další podobenství nalézat, ale to není smysl našeho dnešního setkání. Důležité je si uvědomit, že i do mého srdce, do mého nitra je zase to semínko Božího království. A tak, jak je vidět, když se o něj staráme, když zaléváme a dáváme to, co je potřeba, tak Bůh dává vzrůst svému království v srdci každého z nás. Co je ale důležité a podstatné, jsou dvě vlastnosti, které bychom měli jaksi na ně, jaksi o nich mluvit, ale také je rozvíjet v každodenním životě. Co to je? Je to vytrvalost a trpělivost. Vytrvalost. Jak zajistě víme, i v dnešní době, která je dobou rychlou, bychom tak mohli také říci, chceme hned všechno mít. Co já vím, něco potřebujete dnes dokonce, ani nemusíte jezdit do obchodu nebo chodit do obchodu, aby vám přivezli chleba, není dnes problém. Všechno se dá doručit až na adresu, kde bydlíte. Ale jak je to v tom duchovním životě? Dá se v úzovkách kliknout počítačem na nějakou stránku na internetu, která nám dokáže rozvíjet náš duchovní život? Není to tak už snadné, proto je důležitá vytrvalost v tom, proč jsme se rozhodli žít. Jasné, ty webové stránky nám můžou pomáhat být pomocníkem na naší cestě, ale kolikrát zjišťujeme každý jeden z nás, že není to tak snadné vždycky milovat, vždycky odpouštět, vždycky rozdávat kolem sebe lásku, pokoj, být, uh, Těmi, kteří poslouží s láskou a ochotou. Kolikrát zjišťujeme, že se nám vůbec tohle nechce. A proto je dobré být vytrvalý v tom dobrém. V dobru, které bylo zase to už ve křtu do mého nitra. A pak další vlastnost, o kterou jsem zmínil, je trpělivost. Jak je důležité být trpělivý zvláště v situacích, když i vnímáme, že i se modlím, i chodím pravidelně ke zpovědi, ke svátostem, čtu boží slovo, navštěvuji bohoslužby, ale pořád jsem možná ještě stále hříšný, pořád se mi něco nedaří, pořád mám pocit, jako bych se od toho hospodina vzdaloval a ne k němu přibližoval. Opět jak ten rolník čeká na svou úrodu, tak i my buďme trpěliví. Buďme trpěliví, protože pán sám dává vzrůst a růst tomu, co je zase to do každého z nás. Od nás pán jenom chce, ať jsme, jak jsem zmínil, vytrvalí a trpěliví. Ono to přijde. Nebojme se ale o to více, když se snažíme, když i z vlastních sil v úzovkách něco děláme, ale nejdůležitější je ta boží milost, kterou chceme přijímat a kterou i svým úsilím jaksi hledáme. Proto ať i to dnešní setkání námši sváté s Ježíšem a jeho otevřeným srdcem je pro nás příležitostí prosit o tyto vlastnosti: trpělivost a vytrvalost. Protože jenom tehdy, když se budeme o tohle pokoušet, Okoušíme pak plody Božího království, jak ve svém srdci, tak i ve svém okolí. Amen.